Mm. Du vet den där regeln vi hade i början av podden första året och så? Vilken regel? Det där med hur mycket man skulle ha på sig. Ja att du skulle ha minst två klädesplagg på dig när jag spelade in mm. på den. Mm. Jag bryter mot den nu. Men Martin, jo, ta på dig kläder. Vadå? Jag har ju lasögon. Don't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 Sen kan man ju prenumerera också, men jag tror att våra lyssnare är så vana vid det digitala livet att de hellre går in på webben eller läser e-tidningen. Plus att våra lyssnare är ganska spridda över Sverige. Ja, just det. Och man kan bara få HN i handen i princip. Jag tycker det känns sjukt konstigt att sitta på din andra sida och spela in. Ja, just det. Vi har ju ändrat om lite i sovrummet, så nu är du på min vänstra sida i sängen. Det är lite som att vakna upp på fel sida varenda dag. Ja, jag har faktiskt inte märkt någonting. Jag tycker att det känns bra. Det känns konstigt för jag håller liksom mikrofonen i andra handen. Aha. Och så kommer jag in från fel vinkel på något sätt. <laughs> jag tror inte det hörs. Nej. Nej. I veckans fall så ska vi prata lite om olika saker som kanske det är så att ursprungsföräldern eller den biologiska föräldern gärna vill vara med om först med sina barn. Eller i alla fall ha mm. en, ett finger med i spelet. Blir tillfrågad eller sådär, ja. Ja, mhm. För det kan ju finnas olika tillfällen då en bonusförälder kanske trampar en biologisk förälder på fötterna. Kan mm. du komma på något sånt tillfälle, Martin? Inte för mig. Jag vill ju göra allting först. Jag ser ju mig som liksom den bästa pappan av oss tre då. Av oss tre? Är jag en pappa i det här scenariot? Nej, men barnen har ju tre pappor. aha du menar så. Fast det kanske blir konstigt i för sig för... Helle har ju bara en pappa och tonåringarna har en. Ja, just det. Ja. Nej, men jag tycker väl. Ah, vi, vi väntar lite med vad jag tyckte. Det här blir se väldigt sen. rörigt. Men vi får se hur mm. det ser ut sen när vi tar det avsnittet i avsnittet. Mm. Först ska vi ju ta lite om veckan som har gått. Ja, och poddens vecka. Den började ju med att jag fick åka till akuten eftersom jag blev allergisk. Det var egentligen efter förra avsnittet så åt mm. jag ju en fralla som någon hade köpt till mig. Någon hade väl inte kunnat tänka sig att de hade petat ner valnötter i en vanlig fralla. <laughs> Nej, det stod på skylten. Valnötter vi sen Valnötter är ju efteråt. dyrt. Ja, och frallan var inte så dyr. Nej, frallan var billig, så jag tycker jag inte det skulle vara så. Det enda som var bra var att det var lite grövre bröd i den. Tyvärr var det ju russin som jag inte gillar. Alltså jag har fullt upp med att hålla reda på vad du är allergisk mot. Vad du gillar eller inte gillar, det skit jag högaktningsfullt i. Jag tänkte att du visste det efter fyra år. Jag är som ett barn som hittar bort russin och saker. Nej, ja. det visste jag inte. Och man såg inte att det var valnötter. Så att jag, jag kan förstå dig. Jag åkte dit för och blev. Jag åkte, jag så att jag åkte dit för försäkringsbeslägeri. <laughs> jag åkte till akuten för skull, för att kolla upp det. Jag blev väldigt väl mottagen. fick lite mer medicin och så var jag där för observation. Så jag fick vila två timmar när jag egentligen borde ha klippt podd. Mm. Men du överlevde ju så slutet gott, allting gott, Och sen fortsatte veckan med att vi har fortsatt att städa mm. i vårt lilla radhus. Så att det har ju blivit helt som nytt kan man säga. Mm. Du har fixat inredning i rummen. Ja, jag fortsatte att rida på den här vågen som svepte över mig där när jag gjorde din julklapp och sa att ett rum i månaden ska jag i ordning. Men... Det har blivit nästan alla rummen på Ett en gång. Ett rum i veckan i snitt. Ja, tycker Ny, jag. Nya till exempel. Mm. Så det var väl så att jag var till Ikea en sväng också i veckan, misstänker jag då. Ja, du har haft klippkort där, tror jag. Ja, de känner igen mig men nu. Bara, där är hon, mm. hon som äter sallad med lax. Mm. Sen har det ju inte blivit någon rivstart direkt med träning och kost. Men det kanske vi ska ta tag i denna vecka. Vadå? Det är ju extra pris på skumtomtan nu. <laughs> det är livsfarligt. Sen har vi ju varit på en revy till. Ja, precis. Och även den i Falkenberg. Men i Falkenbergs inre skogar kan man ju säga. Just det. Falkenbergs kommun med en fagered som är en liten by som ligger om man kör till Ullared där Gekos finns. Och så tar man vänster och åker in i skogen en bit. Och om man vågar åka dit så är det faktiskt en ganska trevlig liten revy. Absolut. Underhållande. De har köpt in mycket texter Men det är ju proffsiga nummer som har varit med i revy SM de senaste åren. Sen vill jag ju gärna nämna att jag har fått mitt första fyrtal i eran poker då, som i Chicago. Ja, vi spelar ju poker på söndagar och vi lät Martin vara med. Men det får han aldrig mer vara för att han bara vann och sen gick han. <laughs> jag vann två omgångar av tre tror jag. Du var två av två och sen gick du. Alltså var det så till och med? Det var så. Ja, vad härligt. Du får inte vara med mer. <laughs> En rolig sak var ju när jag åkte och skulle jobba i söndags. Ja, ah, du menar där i Vare? Ja, och jag trodde att det var Vareborg. Så plötsligt kom jag fram till ett litet hus där och så tänkte jag, ja, dörren står öppen, jag går in här. <laughs> För det brukar vi göra, jag sitter vak på nätterna. Mm. Och då brukar man bara gå in. Men det var ju inte det huset, så att de tyckte att det var lite skumt att det kom en människa och bara gick in. Ah, Dessutom så kände hon igen mig och sa, är det inte du som har den där podden? <laughs> så jag var jo, det är det. Och då sa hon att, ja, jag har en del åsikter så jag skulle vilja, så att vi får väl se ifall vi... Få något ett brev. Det ja, var väldigt trevligt så det blir säkert. Jag redan. hoppas att hon lyssnar och skickar ett mejl till... Ja, men det gör hon säkert. Säg ja. hej till henne nu. Hej, hej. Skicka gärna ett mejl till bonuspappan.plusmamman eller hör av dig via sociala medier. Ja, vi gillar faktiskt att få både ros och ris. Ja. Ris och ros. Ris och nudlar. Spaghetti och köttfärssås. Och veckan har ju varit barnlös. Det brukar vi alltid säga i början av hänt i veckan. Men det kan jag säga nu... En speciell sak var ju när du och jag var på Fagarelserbyn. Mm. Då kom ju Helle hit för att hennes andra föräldrar skulle göra någonting. Och för att vi skulle åka iväg så fick vi kalla in hennes storebror. Ja, så visst. plötsligt då på barnlösareckan så sitter Helles storebror barnvakt hemma hos oss. Mm. För sin lilla syster. Så det är lite spännande när det kan bli så. Och det är härligt att det går att fixa och dona. Ja, jag tycker vi är schyssta. Och jag tycker att det märks att när vi frågar om någonting... Så är de andra familjerna också bra på att eh, hjälpa till. Mm, det är givande och tagande och jag tycker just den saken funkar väldigt bra i våra bonusfamiljer. Mm. Sedan kan vi väl nämna att vi har varit med i en musikquiz och en kulturfrågesport. Precis, och jag tycker vi ska nämna att vi kom trea i musikquizen på Harris. Ja. Och på första plats på kulturquizet på Gästis. Yes, Ja, det var ju jätteroligt. Vi var väl åtta Så nu kommer vi personer. aldrig att gå dit igen. Man ska sluta när man är på topp. Ja, just det. Det är samma som att jag aldrig ska spela poker igen. Då. Ja. Man ska Eller? absolut gå till Gästis. Det är ett jättemysigt ställe. Och det har ju även ett litet bad under sig. Leninbadet. Och det är det som vi vann. Ett bad i Leninbadet. Ja, så är ni i Varberg så rekommenderar jag definitivt att gå till Hotel Gästis och bo där. sno en bok. För man kan inte sno böcker utan man får ta hur många man vill. Och sen bada också. Mm. och så har de ju ett systerhotell som heter Havanna. Där bodde vi ju efter bröllopet och åt frukost och badade. Mm. men nu är det väl dags för lite debatt. Ja, veckans diskussionsheter. Ja, då ska vi alltså prata lite om vad då egentligen? Hur hade du tänkt dig upplägget? Jo, vi får ju en hel del brev till oss. Och väldigt många brev kommer från kvinnor och väldigt många brev kommer från bonusmammor. Ja, just det. Så just i det här segmentet så kommer ju faktiskt de biologiska föräldrarna eller ursprungsföräldrarna som vi säger att lysa med sin frånvaro mm. och även männen. Det är fem brev från fem olika bonusmammor. Och jag tänkte att vi lite den här skoluppgift skulle ta var sin sida. Att den ena ska hålla med bonusföräldern Aha. och den andra ska hålla med ursprungsföräldern. Och så ska vi se om vi kan vända och rida på det och se det från olika håll. Okej, ja, jag ska försöka men jag har svårt att <går> gå emot min liksom åsikt, tror jag. Men vi, jag ska göra mitt bästa. Det hoppas jag. Kan du läsa kanske? Du läser så vackert. Jag ska läsa första brevet här. Hej på er! Jag har en fråga som jag undrar vad ni anser är rätt eller fel. Jag lever i en bonusfamilj där våra två barn är rätt gamla. Hans flicka är fyra år och min son är tre år. Jag är ledig en-två dagar i veckan och då passar jag på att ha barnen hemma från förskolan. Även min bonusdotter. Och ibland har jag gått med dem till kyrkans öppna förskola. Vilket lett till att vi någon gång även har gått på gudstjänst när de haft speciella familjegudstjänster. Jag och min sambo är inte religiösa eller kyrkogående för övrigt. Nu har min sambos ex totalt flippat över detta och säger att vi är helt sjuka i huvudet som tagit med hennes barn till kyrkan och tutat i henne en massa. Att hon minst ska anmäla oss för att vi tvingar in hennes dotter i en Detta handlar om svenska kyrkan. Har jag gjort fel ska man behöva fråga den andra biologiska föräldern om lov till allt. Mm. Vill du hålla med exet eller vill du stötta bonusmamman i detta? O oavsett Du kan så få välja kan jag... nu i alla fall så får vi se ja, om du får välja hela tiden. Jag vet inte, du vet ju min inställning till religion. Vi borde religion. slå tärning om detta igen. Ja. Och lyssnarna kanske har hört det att jag... Är väldigt oreligiös eller att jag är väldigt ateistisk. Och så. Aha, så du tänker hålla med exit här, alltså. Jag, jag kan mer säga så här: Att jag tror att man blir religiös av tradition. Nu för tiden när vi har vetenskapliga förklaringar till liksom hur. Om ni kunde se Martin nu så hade ni sett hans handrörelse och ni hör ju honom. Han talar väldigt tydligt. Så detta är tydligen någonting som du kan. Nej, men Det är en viktig i. fråga. Detta är något som jag har funderat på sedan jag var tonåring, när jag insåg att människan har hittat på Gud som en förklaring. Då när man inte visste hur revolutionen fungerar till men exempel. Men är detta verkligen en religiös fråga? Är det inte frågan om måste man prata och fråga den biologiska föräldern och låta till allt? Fråga hon ju till sist här. Mm. Jo, men en sån här som jag tycker är en, en stor fråga. Jag tror inte att barn i den åldern kan förstå vad det handlar om, utan man kan lura i dem vad som helst i princip. Man kan uppfostra ett barn till att bli religiös och bli troende. Och det... Men vi säger ju också att tomten finns och vi läser sagor för barnen. Det kan inte vara så speciellt skadligt att gå på kyrkans öppna förskola. Nej, jag tror inte det är, är skadligt. Men jag tycker väl i alla sådana frågor att barnen ska få bestämma själva. Jag tycker inte att föräldrarna, oavsett om det är bonusföräldrar eller biologiska föräldrar ska uppfostra barnen till att bli troende men nu tror du ju i så väldigt hårt hon har bara gått till öppna förskola med barnet, kyrkans öppna förskola och sen gått på någon familjegudstjänst, hon har ju inte hon säger det, henne och hennes sambo att de är inte religiösa eller kyrkogående så att det handlar ju inte om det ens en gång, det handlar ju bara om att de har gått till kyrkan någon gång och att ursprungsmamman flippat över detta Mm, men ursprungsmamman säger att de har tutat i henne en massa. Då måste det väl vara så att den här flickan på mammaveckorna kanske har sjungit sånger om Jesus som heller gjorde. Mm, men hon har ju överlevt. Ja. Men ska vi försöka gå tillbaka till själva brevet? Om du tycker att en bolagsförälder Jag... behöver fråga då om hon nu är på väg till att öppna för förskolan... Som då råkar vara kristen i det här fallet då. För att det är så i dagens samhälle så drar de ner på alla kommunala öppna förskolor mm. och sen så lämnar de det till kyrkan att ha aktiviteter för barn och ungdomar. Tycker du att man behöver ringa den biologiska föräldern och fråga Hej, är det okej okay om jag går på kyrkans barntimma med ditt barn? Jag skulle ju, om jag var biologisk förälder då, jag skulle eller vårdnadshavare, jag skulle ha uppskattat det. Jag tycker nog att det ändå är någonting som inte är att vi ska gå och se en film eller vi ska gå och se en fotbollsmatch eller någonting. Det är något annat. Det är ett medlemskap till exempel. Det hade jag tyckt var färligt om de hade tagit mitt barn och typ gått på en fotbollsmatch som inte är AEK mm -hmm. och fått henne och hejer på ett annat lag. Mm. Där trampar vi över rejäla trösklar. Men, men jag faktiskt... tycker inte att det är så farligt att hon har varit på kyrkans barntimmar. Nej, men det är ju faktiskt ett medlemskap också och jag tänker lite så här då att om mamman som nu har klagat om hon då har varit med och döpt sin dotter så att hon är medlem i Svenska kyrkan då tycker jag att då är det svårare att klaga för då har de ju på något sätt tagit ställning för att den traditionen vill hon följa. Ja men är det inte väldigt vanligt i Sverige att man både döper sina barn, man gifter sig i kyrkan, man går på kyrkans öppna förskola, det är väl det är väl inget direkt kristet ställningstagande egentligen. För var det ju mycket vanligare och jag tror att det är mycket vanligare i andra länder. I Sverige minskar det hela tiden. Det är samma som med den som idag konfirmerar sig är ju ovanlig. Och när vi växte upp så var det ju, känns det som 90% som valde att konfirmera sig. Så de siffrorna håller på att vända sig faktiskt. Men då tycker jag att vi tar en liten slutplädering här. Bara kort så får du svara brevskrivaren och sen så svarar jag kort också. Mm. Jag tycker att eh, detta är en så pass stor och viktig fråga och barn är lättpåverkade och därför tycker jag att man ska be båda vårdnadshavarna om lov. Och jag tycker att detta är en bagatell och att det inte var någonting som du behövde ringa och fråga om överhuvudtaget. Ja, <laughs> vad bra. Då har vi rätt ut i det. Då går vi vidare och jag tänkte att jag läser nästa så får man höra min djupa stämma en stund. Mm. Hej, jag och min bonusdotter tio år har en jättefin kontakt. Jag har inga egna barn ännu. Jag har varit hennes bonusmamma sedan hon var fem år. Vi brukar hitta på massor av skoj. Vi är ganska tjejiga om man säger så. Båda två gillar kläder, smink och shopping. Nu när hon fyller tio år ville jag göra något speciellt för henne och jag frågade hennes pappa om jag fick gå med henne och ta hål i öronen. Han tyckte att det var en jättebra idé och vi gjorde det. Hennes mamma blev rosenrasande när hon fick reda på det och skällde ut oss efter noter. Jag frågade ju min bonusdatters pappa, ska inte det räcka? Ja. Mm. Vem sida vill du stå på i det här fallet? Jag kan nog se båda reaktionerna men om jag ska välja vad jag tycker personligen så lutar jag kanske lite mer åt bonusmammans sida. Okej, då får du välja den här gången också. Så stöttar jag andra sidan. Mm, tack. Jag tycker inte det är något sånt jättestort ingrepp. Att ta hål i öronen. <laughs> det är förfärligt att gå på kyrkans öppna förskola. Men att sätta livslånga märken på kroppen, det är inte så farligt. Nej, men ett hål i öronen växer ju igen. Alla har ju nästan ett hål i öronen. Medan det är väldigt få som går i kyrkan. Så jag tycker det är nu nu slädar vi in på den första igen. Vi får hålla oss till ämnet. Mm. Tatuering däremot, eller piercing tycker jag, det, det är ju, sticker ju ut på ett annat sätt. Det är ju inte ett sånt stort ingrepp. <laughs> Va? Det är, bara, det är förfärligt att gå på kyrkans öppna förskola, men att sätta livslånga märken på kroppen, det är inte så farligt. Ja, ett hål i öronen, det kan ju växa igen om man inte vill ha det. Däremot är det väldigt ovanligt att gå i kyrkan nu för tiden. <laughs> Okej, okay, moving on. Mm. Vill du att jag ska säga min sak först den här gången kanske? Ja, gör du det. Ja, jag skulle alltså hålla på mamman i det här. Mm. Den biologiska ursprungsföräldern. Och det är ju jag. Och jag kan ju också då relatera till detta att jag själv hade nog reagerat ifall mitt barn, i alla fall mitt minsta barn, hade kommit hem och tagit hål i öronen utan att jag var med eller visste om det. Mm. Nu okejade ju visserligen pappan det. Och det hade ju varit precis tvärtom ifall jag hade okejat det. Hade jag frågat den biologiska pappan innan jag gick och tog hål i öronen på vår dotter, det är frågan, om jag ska vara helt ärlig så kanske jag inte hade gjort det. Så egentligen, i sådana här könsjämlikt eh, synpunkt så kan jag ju hålla med bonusmamman också, men det skulle jag inte göra, så alltså. jag ska inte hålla med henne. Nej, jag tycker ska man göra hål på barn eller märka dem med andra permanenta ingrepp mm. så tycker jag nog att båda vårdnadshavarna, alltså de biologiska ursprungsföräldrarna ska vara inblandade. Jag kan ju lite hålla med om det, att det är ju väldigt enkelt att skicka ett sms för säkerhets liksom. Men vad tycker du då om att färga håret på en tioåring? Det tycker jag tycker absolut man får göra, hur mycket som helst. <laughs> för det har vi gjort. För det har vi gjort, precis. Det var en kamp där ett tag där vi höll på och färgade Hälles hår, eller vi och vi, det var ju Stora Sisse Saga som tyckte det var väldigt roligt att färga och Helle tyckte också att det var väldigt kul att få håret färgat. Ja, hon ville ju det. Och sen så varje hon gång det. hon hade varit hemma så hon, jag vet inte om de har använt stålull och mm. eh, gallsåpa eller någonting för att liksom gnugga ut färgen. Och då fick ju Saga blodat hand så varje gång hon var här så färgades det och varje gång hon var hemma så färgades det ur. Ja, riktigt så ofta var det inte. Men visst, vi, vi märkte väl med tanke på att Helle kanske inte duschar varje dag när hon är hos oss så tvättades det ganska snabbt. ja. Mm. Så var det. Nu har jag ju pratat för ursprungsföräldern. Nu får du prata för borgsföräldern här då. Ja, jag tycker lite så här att man kan ändå ha som grundregel att när barnet är hos en vårdnadshavare då bestämmer den under den veckan och då får den andra vårdnadshavaren lita på liksom att det är ingen fara. Så små saker och även aktiviteter som man gör Måste kunna vara okej. Man kan inte liksom stämma av hela tiden. Om jag nu ska så länge argumentera. det inte är att man jag... går i kyrkas öppna förskola då. För då jäklar måste man ringa den andra. Ja men det kan andra. vara ett livslångt <laughs> sår som byggs upp och en förvirring. Ett hål i örat kan definitivt vara ett livslångt sår. Fråga Saga, hon, hennes hål läkte aldrig. Nej, hur är de nu? Eh, nu är de igenväxta och nu vill hon ta hål i öraren igen. Jaha, men är inte hon lite spruträdd och så också? Ja, och frågan är... Ska hon då fråga alla oss då, först mig och sen Mattias och sen dig och sen Jenny, om hon får gå och ta ören tillsammans med Helle? Nej. Framförallt så fyller ju saga 18. Då kommer hon kunna göra vad hon vill. Men inte med sin lilla syster. Nej, men vi kan skylla på henne. Precis. Det var saga som gjorde det. Men jag är ju biologiska mamman, kommer jag på nu, i verkligheten också. Mm, så att mm. jag kan ju bestämma att Helle får ta holgöranden. Men är det så att en sån här grej då, och de pratar ju lite om att det var lite tjejigt och så, mm. att ursprungsmamman har lite mer makt då än ursprungspappan? Tänker du att jag är här till en könsfråga nu? Ja, men lite så kan jag ändå tycka. Det låter så lite på dig. Jo, alltså innan jag fick det här brevet så tyckte jag ju att jag hade rätt att gå och ta mm. hål på min dotters öronsnibbar. Mm. mm. Och att jag har nog faktiskt frågat Jenny som är Helles bonusmamma en gång i tiden att eh, jag skulle gärna vilja vara den som tar hål. Och, och då har Jenny sagt att ja men det är okej. Okay. Ja. Men nu när jag läste det här och hon skickade så tänkte jag att men det är ju kanske inte så himla självklart att det ska vara just jag. Och att Nej. jag skulle kanske inte bli, bli tjurig för att kanske Helles pappa då istället gick och tog hål i på henne. Mm. Skulle du vilja vara den som fysiskt tog hål? <laughs> du skulle ju vara den. Så att ta en ishacka så bara <laughs> Nej, jag har sett det. Jag vet inte Förr hur det gjorde till. man så, För tog man en stoppnål och en isbit och så tryckte man till. Ja, isen måste ju ha varit för att bedöva det till. Ja. ja. Men det är ju, nej jag tycker man ska gå Nej, till men någon så gör man inte nu för utbildad. tiden. Nu tar ja. Man med. Man kan göra det på apoteket också. Mm -hmm. Nu blir det mer som en så här race, att jag tänker, jag gör det snabbt nu, så hinner ingen annan av de andra <laughs> föräldrarna för det. Men skulle du fråga nu? Jo, men det måste jag göra nu. Jag hade inte tänkt på det innan som sagt var, men nu känner jag att jag faktiskt måste fråga i alla fall biologiska pappan. Mm. Ska vi hålla vår korta slutplädering om detta brevet då? Du håller alltså med bonusmamman och jag håller med biologiska mamman. Mm. Jag tycker att bonusmamman gjorde rätt eftersom hon frågade ursprungspappan. Och han godkände det. Och då så får ju han i så fall förklara för ursprungsmamman att han tyckte att det inte var någon större grej och att hon inte ska liksom bli arg på bonusmamman framförallt. Och jag stöttar då mamman i det här att hon kanske kände sig överkörd när man får hem sitt barn och så har plötsligt någon tagit hål på ens barn. <laughs> ja. Och man bara, what? Who did this? Why? Why did no one ask me? I am Jamaican. <laughs> Nej, men helt seriöst för det är vi ju alltid, vi är seriösa så tycker jag att man ska fråga båda föräldrarna innan det är så enkelt nu för tiden när man bara ding, ding, ding, Och just ta hål i öronen, även om det kanske inte är permanent, så är det ju ändå ett litet, litet ingrepp på den fysiska kroppen. Så är det. Och då går vi vidare till brev nummer tre. I... Då kanske du kan läsa den här gången. Jag tycker det är så skönt att sitta och slappna av en stund. Ja, visst. Hej, nu ska jag berätta något som hände mig. Min bonusson är tio år, vår gemensamma är två år. Min bonusson gjorde det klassiska som alla barn gör och stoppade upp en pärla i näsan. Jag försökte få ut den, men det gick inte. Jag ringde min man som var på jobbet och sa, nu åker jag till akuten. Men det är ingen fara, alla är pigga och glada. Och allt gick ju jättesnabbt och enkelt. En rutingrej för läkare, tänker jag. Jag tänkte inte mer på det. Veckan efter när Bonus åker hem till mamman ringer hon på kvällen och gallskriker åt oss att vi är hänsynslösa och dumma som inte kontaktade henne. Dessutom står hon och skriker när sonen troligen hör på, stackars barn. Jag blir så trött. Det var ju ingen fara. Ingen på akuten sa något om att kontakta biologiska föräldrarna. Varför är en del människor så jobbiga? Snacka om att göra en höna av en fjäder. Eller, vad tycker ni? Mm, det är frågan vad vi tycker. Och frågan är om du ska få bestämma den här gången vem du ska hålla med om. Jag tycker vi ska göra en slags så här nu. Jaha, okej. Okay. Den som vinner får hålla på bonusmamman, okej? Okay? Stensaxpåse! Haha, jag vann! Då får jag hålla på bonusmaman. Okej. Okay. Ja. Då tycker jag att hon gjorde helt rätt. För att hon kontaktade ju pappan, som är den biologiska föräldern. Och sen så åkte hon ju till akuten... Vilket gick alldeles utmärkt och det var ju ingen större grej att peta ut en pärla i näsan är ju inte någon att man skar i barnet eller någonting sånt. Men det är ju, om jag kort får säga då, att det är ju ändå någonting ovanligt och de måste ju förstå att sonen skulle berätta om det. Jag menar, det är inte varje dag man har en pärla i näsan och får åka till akuten och så, så att, att inte berätta det ens efteråt, det är ju bara klantigt och jag tror ju då att ursprungsmamman känner sig lite överkörd framförallt för att hon inte fick veta någonting, inte för att det skulle vara något jättefarligt eller dramatiskt sådär utan att hon hade bara velat veta det så att hon var lite förberedd och hade kunnat prata med sonen om det. Men jag tänker just att det var en sån enkel sak så tänkte kanske inte bonusmamman på att, och hon kanske inte har den kontakten med biologiska mamman det vet vi inte, hon hade ju kontaktat den närmsta mm. biologiska föräldrar hon hade, alltså pappan i det här fallet. Men då borde ju han kunnat ha skickat ett sms till exempel. Men du vet exempel. ju hur män är. De har ju så mycket för sig. De måste ju både kamma skägget och ryggen. Han borde ju dessutom känna sitt ex. Det kan ju inte vara första gången som hon gallskriker i telefon. Ja, bara en sån sak. Det tycker jag ju faktiskt inte var okej. att står galskrika framför sonen oavsett om hon hade haft rätt eller inte. Så gör man bara inte. Fast det vet vi inte om sonen var där. Utan det stod ju troligen hör på. Ja men vad skulle han annars vara? Han är ju bara tio. Men vi vet inte var hon var någonstans. Hon kanske var utomhus i trädgården eller i bilen. Eller... Det låter ju vara osakt, Men ifall hon skrek framför barnet så tycker jag att man inte ska skrika om den andra föräldern framför ett barn. Oavsett om man har rätt eller fel så blir alltid barnet i en konfliktsituation som inte den kan ta ställning till. Mm. Nej, men det håller jag med om. Men jag tycker man kan ha som grundregel faktiskt att hellre höra av sig en gång för mycket. Nu ska inte jag hålla med dig här, fast jag håller med dig. Ja. <laughs> vi spelar ju lite roller. Ja, vi ligger ju i våra säng. <laughs> här spelas det alltid roller. <laughs> du förstod inte det först. Nej. Du bara, ja visst. Nu avslöjar vi att, att vi inte spelar någon roll. Vi spelar ingen roll? Nej. Nej. Vi går vidare. Ska mm. vi hålla på slutplädering? Eller hade du någonting mer att säga? Nej, jag tycker att ovanliga saker, även om de inte är dramatiska... Nej, men vänta, du måste vara mer organiserad. Du skulle bara svara ja eller nej om vi skulle göra slutpläderingen. Ja, ja? fru domare. Varsågod. Jag tycker att ovanliga händelser som barnen kommer att minnas och prata om så kan man ju i alla fall höra av sig efteråt och säga att nu kommer vi hem efter akuten. Jag hann inte riktigt fråga dig och det var aldrig någon fara men sonen kommer säkert att berätta att han har haft en pärla i näsan mm. eller något sånt. Mm. Och jag tycker ju att du gjorde helt rätt. Du ringde tappan och sa nu åker jag iväg och det var ju inte någon grej som man behövde vänta in någon annan förälder att följa med eller så och alla var pigga och glada och hade pojkar varit väldigt ledsen och, och gråtit efter mamma eller så så kanske man hade behövt kontakta henne men det verkar ha gått alldeles utmärkt bra och som hon säger också att inte ens de på akuten tyckte att det var någon större vits att kontakta vårdnadshavarna. För jag tänker hade det varit något större så tror jag att det är protocol att de ringer upp de biologiska föräldrarna mm. och de har kommit in med ett brutet ben eller så. Dessutom så tror jag att när det är barn som har fysiska skador så gör de en ännu större utredning. Så kan det nog vara. Men just en pärla i näsan, det är en klassisk. Jag tror alla mina barn har petat in saker i näsan. <laughs> ja, så? I alla fall Saga fick vi åka iväg med, för hen, hon fick inte ut. Det var nog, var det macaron makaron eller var det en pärla? Jag kommer inte ens ihåg, så vanligt är det. Vi får fråga, men det var före min tid. Jag vet att min mamma petade in ett däck från min morbrors bil. Han hade en liten leksaksbil och jag vet inte varför, för mamma är ju mycket äldre än vad min morbror är. Varför hon petade Arne. in en? Ja, varför ja. hon petade in? Eller var det Arne som petade? Jag kommer inte ihåg. någon. Jag såg ju framför mig när du bara sa att det var ett däck. Tänkte jag, hur stor näsa måste man ha då? Ja, jag skulle ha frågat mer sådana här roliga saker innan min mamma började glömma. Mm. Men jag minns att hon berättade en gång att hon hade stoppat in ett däck i näsan. Vi måste fråga om det. Ja, men det mm. måste ju vara. varit... Morvå harals leksaksbil. För att mamma därför. måste ha varit mindre. Mm. Ja, så var det nog. Mm. <laughs> vi återkommer i ett annat avsnitt. Ja, och får ni nu mardrömmar när ni tänker på min mamma med gigantiska däck instoppade i sin <laughs> näsa så tar vi inget ansvar för det. På tal om att ta ansvar och så så glömde vi faktiskt att säga i början att vi är ju inga professionella psykologer eller läkare eller annat. Så att alla våra åsikter kan ni ta med en nypa salt. Och gärna med en stor skopa humor. Vi försöker bara berätta hur vi tänker och tycker. Och har ingen som helst ansvar för vad som kommer ut ur våra munnen. Nej, men vi har erfarenhet av att leva i en familj. Och Martin har ingen erfarenhet av rollspel. <laughs> Precis, så är det. Nu så är vi framme vid brev fyra. Hi. Och då är det min tur att läsa. Ja. Hej där! Trevlig podd ni har. Det här brevet börjar bra, Martin. Men ni verkar ha det så himla glidigt. Är det aldrig något tjafs som något? Jo. Här tycker jag att det tjafsas jämnt och ständigt och om allt. Nu sist handlar det om att min mans ex blivit sur för att jag gick med på ett kvartsamtal med min bonustjej, sju år. Själv såg jag det som ganska självklart att visa både lärare och min bonus att jag är med på banan och vill visa intresse och stötta alla våra barn. Jag har en sedan tidigare på tio år och så har vi en gemensam också, fyra år. I deras skolgång. Varken mitt ex eller hans nya kommer med på saker som gäller skolan. Det tycker jag är tråkigt och jag hade gärna sett dem båda två på utvecklingsantal. Men det är en annan femma. Hur som helst så har min man nu bett mig att inte närvara i fortsättningen. För han är så jäkla konflikträdd. Jag blir sur för detta. Och många andra saker där jag ställs i skymundan som bonusförälder. Som sagt, bra podd, men er verklighet är tyvärr inte min. Det kan vi ju börja med att beklaga. Att vår verklighet inte är hennes. Jag vet inte om det ska beklagas eller inte. Vi kämpar ju också. Men vi har inte vet de här problemen. Vi vet det är att leva med Martin. Han drar totalt dåliga vitsar per parti och minut. Som att SJ har en eh, ny strategi där man kan eh, kolla när tågen kommer. Man går in i scenappen. <går> Ni ser, jag har det inte enkelt. Det var snord från Falkland Det gjorde ju inte det mycket bättre kan jag säga. <går> nej men allvarligt. Det är klart att vi tjafsar och bråkar och har saker och ting som behöver bearbetas men jag tror att vi tar tag i det mesta och pratar om det. Ja och du har ju inte bett mig att backa som förälder, liksom den rollen. Mm, nej, men det finns ju gånger då vi inte dra igen som föräldrar heller. Jo, men det är ju mer baserat kanske på åsikter än engagemang. Ja. Hur som helst så ska vi ta ställning till det här. Du ska antingen hålla med bonusmamman eller biologiska mamman. Och sist så var det sig, Vad ska vi göra nu? Nej, men det här är ju så klockrent att jag håller med bonusmamman. Men... Och jag är bonusförälder själv. Det ska inte vara enkelt. <laughs> men okej, okay, jag ger med mig. Tack. Det är så här vi håller sams Martin bestämmer saker och jag håller med. <laughs> Framförallt så tycker jag ju att ursprungspappan gör fel här när han ber bonusmamman att inte vara med på de här kvartssamtalen. Men han vill ju bara inte ställa till bekymmer och bråk. Ja, men jag tycker egentligen att han gör mer fel än ursprungsmamman om man ska välja mellan de två. Ska vi ha en tredje part här nu också? Nej egentligen inte men jag tycker det är jätte jättebra om barn har flera föräldrar att alla engagerar sig och den här bonusmamman kanske är bra på det här med skolan. Hon känner ju själv att hon är bättre än den andra familjen på att engagera sig och jag menar då kanske hon sköter om mycket av läxorna och då passar det ju bra att hon har kontakt med lärarna också. Det känns som att du tar med lite av din egen verklighet in i det här. Jag bara spekulerar så. Jag är ju lärarbarn barn jag gillar att undervisa lite och sådär. Jag gillar att till och med att sitta med matten i viss mån med de barnen som har det lite jobbigt med det. Då ska jag då stå på biologiska mammans sida. Mm. Ja, men jag känner då kanske att eh, om jag ska gå på kvartsamtal och prata om mitt barn så vill jag inte behöva titta på min mitt ex nia där då. Du menar att du inte kan hantera det eller att ursprungsmammar inte kan? Nu är jag inne kan... i rollen här måste jag erkänna. Ja. För vi, vi kanske ska nämna det för er som inte har lyssnat på podden så brukar vi vara minst tre föräldrar på föräldrasamtal och sånt i skolan. Ibland har vi ju varit fyra. Ja, jag tycker det Och vi tycker egentligen båda två att det är helt okej och att det är jättebra men ja. nu ska jag ju ta en roll här där jag ska mm. försvara. Men du menar att det handlar om dig, din känsla. Det ska väl handla om barnet. Vad är, vad är bäst för barnet? Ja, men barnet blir ju också förvirrat. Barn ska ha en mamma och en pappa. <laughs> <laughs> <laughs> men det är inte så det står i brevet. Det står faktiskt inte riktigt varför exet har reagerat så här. Nej, jag förstod att jag gick med på att jag skulle stötta den här konstiga biologiska mamman. Nej, jag ska jag. Det är klart att man har sina känslor och sina anledningar. Det kan vara att man är osäker i sin mammaroll nu när det har kommit in en ny stark bonusmamma då. Mm. Mm. Och att man kanske känner sig lite, lite dålig eller lite okunnig och så tycker man kanske att det här ska i alla fall vara mitt för att det är mitt barn och mitt klassamtal. Jag vet att ifall man tycker att det är svårt att träffa alltså både det kan vara svårt att träffa sitt ex och eller sitt ex nya så kan man ju be om att få två utvecklingsantal. Ja, men det tror jag i så fall hade varit en bättre lösning på, på det här just nu. Vi vet ju inte exakt vad det beror på att ursprungsmamman har blivit sur. Så kan man läsa lite mellan raderna här att det verkar vara tjafs om väldigt många olika saker som mm. inte tas upp i just brevet. Men då kanske det ligger underliggande konflikter från förr och gnager, och då kanske man bara hugger på första bästa sak överhuvudtaget. Att allting kämpas om i just den här bonusfamiljskonstellationen. Att de har sedan tidigare haft svårigheter i kommunikationen med biologiska mamman. Mm. Det kan vi ju upprepa möjligen också. Hon tycker att vi har det glidit. Och alla bonusfamiljer är ju olika. Och det är lite som du sa. Alla bonusfamiljer är en olika. <laughs> Men nej, det är en lika. Nej. Men de är olika. Det jag ville säga var att i vår bonusfamilj så har ju inte jag några barn sedan tidigare och något ex som har en ny man då som vi behöver relatera till. Utan vi är sammanlagt fem föräldrar. Du har ju två ex som du behöver förhålla dig till som är mina då. Eftersom jag har fyra barn med två olika papper. Ja, just det. Men eftersom den här brevskrivaren har... Barn och ett ex och han har en ny. Så kan jag tänka mig att det är ju fler föräldrar, fler familjer. Och då kan ju det bli tjafsigare också. Mm, det är sant. Ska vi ta en slutplädering? Vill du börja? Ja, jag tycker att ursprungsmamman borde vara glad för att bonusmamman engagerar sig. Och jag tycker att ursprungspappan inte ska förbjuda henne utan att han ska se fördelarna. Och jag tycker att allihopa ska sätta barnet i centrum. Och då tror jag att ju fler som hjälper till med skolan och har kontakter med lärarna desto bättre. Och jag ska då försöka försvara biologiska mamman i det här. Och då kan jag säga att det kan uppstå känslor av otillräcklighet och att man känner sig jämförd och dålig ifall Ens ex och hans nya kommer på ett kvartsamtal. När jag kanske då kommer själv. Då kanske jag känner mig att jag är bara en och de är två. Och att det kanske har varit bättre att ha två olika kvartsamtal. Om det inte funkar. Mm. Och sen kan jag väl tycka att ifall det är så att jag som är den biologiska mamman. Blir osäker i en sån situation. Så kanske bonusmamman kan backa. Och att det räcker att en av dem kommer på mötet. Så kan han berätta för henne sen vad som hände. Okej. Okay. Då har du också fått säga ditt och så lämnar vi och går över på det femte och sista brevet. Och då är det väl min tur att läsa igen. Absolut. Hej hopp. Kort fråga. Jag älskar hästen och jag älskar även mitt bonusbarn. Jo, jag älskar faktiskt henne. Även om jag har hört att många andra har svårt för känslorna för sina Bonusbarn. Jag har känt henne sedan hon var tre år. Nu är hon nio. Hon är med mig mycket i stallet och har alltid varit det. Hon har även ridit massor av gånger men aldrig gått i ridskola. Nu vill hon rida mer på allvar och hon vill även gå på ridskola. Men hennes mamma vägrar. Jag har sagt att vi kan betala hela avgiften och även schussa på mammaveckan. Men mamman vägrar i alla fall. Nu blir det så att hon får gå i ridskola varannan vecka. Vi har inte ens sagt det till mamman, men hon kan ju inte bestämma över våra veckor. Eller kan hon det? Hur som helst synd att min bonusdotter inte kan få leva ut sin kärlek till hästar och ridning. Alltså Det är fantastiskt vad vi kan lära oss när vi sätter oss in i hur en annan människa resonerar och tycker och tänker. För jag känner ju att detta är väldigt likt en sak som har hänt mig i mitt liv. Ja, just det. Och då såg jag det väldigt mycket från den andra sidan, vilket är min sida då. Men du, du kan få välja den här gången, för jag kan nog argumentera för båda. Ja, men jag blir så här, sitter här och känner mig lite skyldig till att jag kanske var den som hade fel. Så ska jag vara den som hade fel? Nej. Jag kan ju då hålla med bonusmamman i det här fallet då. Okej. Okay. Mm. Och vad tycker du? Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är så härligt att höra när en bonusförälder har en fin relation med sitt bonusbarn. Mm. Det gör mig glad. Och jag tycker ju att det låter som att tjejen i det här fallet också gillar hästar och så. Att hon inte känner sig tvungen och tvingad eller någonting. Utan hon vill. Hon har varit runt hästar och vill rida mer. Och de erbjuder sig även att skjutsa och betala och hela konkurongen. Så det finns länge problem med det. Förutom en elak biologisk mamma. Ja, just det, I som... det här fallet gestaltad av Martin Erlansson. <laughs> som jag ska stötta. Jag tror att eh, mamman känner att hon vill göra saker med sin dotter på sina veckor. Och att det här med ridningen är en sån typisk grej då för bonusmamman. Och hon kanske tycker att dottern inte visar sånt jättestort intresse då varannan vecka utan de gör Men nu hittar du ju saker. bara på, det är inte säkert. Vi utgår från att detta är en i sig. <laughs> vi kan ju faktiskt inte veta. Vi vet ju bara vad bonusmamman har, har sagt. Och det är klart, litar vi på det så är det mer det där att man har varannan vecka och man behöver vara överens. Och det kan finnas många anledningar då som vi inte vet till att en biologiska mamma vill bestämma över sina veckor. Och inte vill att dottern ska gå just i, i ridskola. Men ja, det kan vara något sånt enkelt som att det då knyter dottern närmare bonusmamman. Och vi tycker ju det är positivt. Och jag tror ju egentligen att det är bra med många föräldrar. Kärleken tar ju inte slut för att man har flera föräldrar. Och dottern kommer alltid, tror jag, ha en. Speciell relation just med ursprungsmamman. Men det kan ändå tror jag upplevas lite som ett hot sådär. Och, och krångligt också att nu ska de åka och hämta då och hussa, Och så ska de liksom visa att ja men vi har råd och vi kan betala ändå. Och då kanske ursprungsmamman känner att ja men jag har ju också råd och då kanske jag också ska betala. Men samtidigt så får hon ju inte vara med och dela upplevelsen eller liksom se glädjen med det och så. Så att ja, det kan nog vara mycket mellan raderna som vi inte vet. Mm. Ska vi ha en liten på detta brev också så kan jag berätta om berättelsen ur själva verkligheten som jag kommer att tänka på i och med detta brev. Ja, just det. Börjar du? Jag tycker att det är positivt att du som bonusförälder vill ha en aktivitet tillsammans med ditt bonusbarn och så länge det är okej okay på era veckor med din partner alltså barnets biologiska pappa så tycker jag att den andra föräldern inte har så mycket att säga om just ridning. Det kunde ju vara att de gjorde så förfärligt som att gå på kyrkans öppna förskola och då måste man ju kontakta den andra föräldern men i det här fallet så tycker jag att det ni gör på era veckor det får ni bestämma över. Och egentligen är det ju då samma argument för ursprungsmamman att hon får bestämma över sina veckor när det handlar om ett barn och hon är den som bäst kan bedöma vad dottern vill göra på mammaveckorna. Och då är hennes bedömning det och då kan jag också tycka att det blir väldigt konstigt att inte ens berätta det för att då skulle man ju ungefär behöva säga till dottern att ja säg nu inte till din mamma att du går på ridskola varannan vecka för då kanske hon blir arg på oss. Att man ska liksom be Barnet dölja något eller ljuga. Så det tycker jag ju är helt klart fel. Det kan jag tycka även som. <laughs> min, min egen personliga åsikt: är att man ska inte hålla på och mörka med sånt utan då får man det säga det, för att ja, vi, vi väljer i alla fall att vi rider på våra veckor. Och det kan du inte säga något om då. Och så får ju mamma säga att ja, och vi gör annat på våra veckor och jag tycker inte att det. Behovet. Det är inte så viktigt så att vi ska hålla på och krångla och att ni ska komma och hämta och sådär. Så då får bonusmamman acceptera det. Och så mm. får det vara så här att det är varannan vecka. Ja, och som avslutning på det här så tänkte jag faktiskt erkänna att jag har varit en av de mammorna som sa nej en gång i tiden mm. när min dotter ville rida. Och min anledning då var i alla fall att jag kände att mina veckor inte skulle inskränkas. Att jag ville ha all den tiden mm. med min dotter. Och jag hade troligen kanske svarat annorlunda nu i och med att dels jag har läst det här brevet och dels att ja, det har gått en tid och jag vet att ibland får jag mer tid med Helle och ibland får jag mindre tid med Helle och att det jämnar ut sig. Men just då i början så visste jag inte det, jag var osäker på hur mycket tid jag skulle få med Helle mm. om det började plockas på mina dagar så att... Det var nog det jag var orolig för och det var nog därför jag sa nej. Men som sagt, var jag hade kanske sagt annorlunda idag. Så vi får se ifall de ställer frågan igen. Men mm. jag ber om ursäkt för att jag sa nej. Men man skulle ju kunna göra så då också att man får tillbaka den tiden en annan dag. Är det ridning på onsdagar och det är en bit bort eller det är på kvällen så att det är lättast att barnet sover över då till exempel hos pappan trots att det är en mammavecka så kan man köra att alla onsdagar är det så och sen alla torsdagar så är det hos mamman oavsett om det är pappavecka. Så byter man bara de dagarna och så kommer man in i den rutinen efter ett tag kanske. Lite så hade vi faktiskt, jag och Helles pappa en gång i början innan vi hade sådana trevliga bonusföräldrar som du och Jenny. Då hade vi att varje onsdag var Helle hos mig och varje torsdag var... Helle hos sin pappa. Så var det när vi träffades. Det var så, ja. ja. ja. Så det har jag varit med om. Och det var ju helt okej, okay, speciellt eftersom Helle var ju yngre då. Mm. Då blev det ju inte så långa tider borta från mamma och pappa. Hon gick inte i skolan då? Nej, inte det heller. Det är hur länge du har funnits i hennes liv. Ja. Det är härligt. Ja, men jag tycker vi klarade detta bra. Om ni tyckte det eller inte, det är frågan. Men ni får gärna skriva till oss. Ja, vi nås ju på sociala medier, Instagram bonuspappan.plusmamman och Facebook bonuspappan och plusmamman. Och där finns även bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Mm. Och vill man skriva anonyma arga brev till oss så ska man ju skaffa sig en hemlig e-mailadress <laughs> och skicka till oss. Just det, bonuspappan.plusmamman.gmail.com Ja, det som har sagts nu i podden det är ju nästan inte ens våra egna åsikter jag att säga. vi försökte ju att se det ur både brevskrivaren och den andres synvinkel och det är ju lite grejen med att klara av livet i en bonusfamilj det är att försöka sätta sig in i hur den andra tänker mm. och hur man själv hade känt ifall man var i den människans skor och det är väl ett ganska bra tips överlag att försöka gå en mil i någon annans skor Mm, jag tycker att det var intressant och ett grundtips är ju att kommunikation skadar ju inte och det är bättre att skicka ett sms för mycket än ett för lite. Tänk om du skulle gå i mina skor. Vad ont du hade fått i fötterna då. Ja, du har ju ganska små fötter. Jag har lättare att gå i dina skor. Absolut. Jag har varit i dina skor, höll jag på att säga. Jag har ju varit borgonsförälder sedan tidigare. Mm, mm. Och det var inte en brosor, men det var värt det på något sätt. Ja. Mm. Då lämnar vi detta och går vidare. <skratt> Vad gör du? Jag tänkte att man skulle ha en sån här intro till Föräldrabalken som Jaha. är vårt projekt 2020. Tyckte inte det var fin? Ja, jag tror vi klarar oss med den musiken vi har av CC Campers. Och eh, ni hörde just en snutt av Texans Are Forever. Och om man är en nerd av rang som Martin är så kan man ju berätta att hon som sjunger i C.C. Campers är fru polarbröd. Ja, hon är vd för polarbröd Karin Bodin. Ja, och så är det en väldigt hippig, galen trummis med i bandet. Ja just det, det var jag som spelade trummar. Men det är ju... Snart 20 år sedan. Det hade varit kul om ni hade liksom bara reunited och dratt loss en liten låt. Jo, men det kan det bli. Är inte detta lite country? Har du spelat country, Martin? Det är ju ironisk country som handlar om camping på olika sätt. Det är, så här, är inte country ironiskt i sig? Nej, inte all country. Det tror jag inte. Om någon vill höra en hel låt så gå in på Youtube och sök på Rent a Tent- med CC Campers, alltså bokstaven CC och så Campers. Så får ni se lite bilder även från Varberg när vi hade en livespelning här. Är du med i den filmen? Ja, vi var bland annat på Harrys, gamla Harrys och spelade live. Men shit, jag har inte sett den. Har du inte? Jag ska kolla på den direkt efter Den är detta. jätterolig. Mm. Kommer få massa views nu helt plötsligt. Mm. Bara, <laughs> Men nu ska vi alltså prata om föräldrabalken. Så du vill alltså inte ha min gingel. Jag är kränkt. <laughs> för äldrabalken. Jag borde kunna liksom hävda att det är för att jag är så här asiatisk kvinna. Det är bara därför du inte vill ha med min gingel. <laughs> ja, jag är kränkt. Men nu ska vi prata om föräldrabalken. Och den trädde i kraft 1950 och ersatte lagar som var från 1917 till 1924. Oh, herregud, länge sedan. Men sen har den ju ändrats. Och exempelvis i juni 2018 då togs en paragraf bort, paragraf 6 i första kapitlet. Och så kom det sex nya paragrafer. När jag hörde det säga ordet paragraf så bara sonade min hjärna ut. <laughs> och, och den paragrafen, om jag har förstått det rätt, tillkom 1985 och gällde insemination. Och då ansågs då att pappan vara lika mycket barnets far som om barnet hade tillkommit på ett normalt sätt. Då. Men förra 85 var det inte så. Vid ett normalt samlag. Ja, det skulle man också kunna. Onormala kalla samlag, vad händer då? Vem blir pappa då? Men nu då finns det mer regler kring just det här med insemination då på olika sätt och det kommer vi till sedan. Men jag tycker det var lite roligt att det står så här då. Den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning utför insemination i strid mot denna lag eller under angivna förhållanden tillhandahåller sperma för sådan insemination döms till böter eller fängelse i högst sex månader. <laughs> vanemässigt ja. vanemässig insemination. Ja, alltså. Vad lider du av vanemässig ja, insemination? Ja, äh, nu, nu håller jag på att inseminera lite här igen. Ja, jag vet. Det är ju jobbigt för dig. Ja. Ja, hej, jag heter Martin. Jag är vanemässig inseminator. Ja, just det. det är ju det här lagspråket som kan alltså, vara lite humoristiskt. det en allvarlig podd, Martin. Mm. Och nu går vi vidare till allvaret. De första paragraferna i kapitel 1 av föräldrabalken gäller faderskap eftersom morden är alltid säker. Nu tycker jag att det är en sanning med en modifikation eftersom de sövde ner hela mig när Yvalin <laughs> föddes. Så jag är osäker på om jag är hennes mamma egentligen. Mm. Men det är ett häftigt hon gammalt Hon är ett så himla perfekt barn. Alltså hon är ordningsam mm. och hon har aldrig så här slätt och fint hår. Det ser inte ut som att hon har blivit skrämd av en spindel när hon vaknar upp på morgonen. Och hon är jättebra på att träna och så är hon väldigt smal. Hon kan inte <laughs> vara mitt barn. <laughs> Men det här är faktiskt en 2000 år gammal regel, en romersk regel, mater semper certa est. Sätt det på en tatuering. Ja, men har du inte läst, vad det är latin i gymnasiet? Matar man sitt barn med semper så är det bra. Ja, just det. Modern är alltid säker. Men är man då gift så anses man som då maken vara far till barnet. Det kan ju alla farrar tro. Men det är ju lite speciellt sådär, så där. Men så är det fortfarande. Ja. För jag var gift första tre barnen och då frågade de ingenting. Men Nej. fjärde barnen så var jag inte gift och då fick man skriva på ett papper där man intyger att. Precis. Ja. Ja. Även om man är enka men har blivit inom nio månader och får barn så räknas då den döde mannen som barnets far. Utan att man behöver liksom så bevisa poetiskt. på något sätt. Ja. Sen så finns det ju då ett annat sätt och det är ju då att. En domstol kan förklara att den här maken inte är far till barnet ja, på grund av olika omständigheter. Det har funnits då jag... stunder då jag har önskat att man hade sagt att maken inte var far till barnet. Nej, jag ska bara... Jag ska inte skämta bort allting, förlåt. Nu tar vi det allvarligt. Ja, det är du som skämtar nu. Jag förstår. Men det, kan det är sån var... så här kompulsivt. Det är istället för att vara vanemässigt inseminerande. <laughs> ja, just det. Men man kan ju ha lyft åtskilda eller så kan ju barnet då ha arvsanlag- som liksom inte stämmer med maken då, om barnet ser helt annorlunda ut. då kan <laughs> liknar brevbäraren. Bli, ja, på något sätt. Sådär då. Men då kan man godkänna att en annan man tar på sig faderskapet. Mm. Sen så är det då paragraf 3-5 då är det, det det här fastställandet av faderskapet som då Helles pappa fick göra. Antingen så Skriver man under då en bevittnad underskrift och det kallas faderskapsbekräftelse eller så kan domstolen ta det beslutet till exempel efter att ha gjort en genetisk undersökning och det är mycket lättare nu för tiden. Och så kan då domstolen fatta ett beslut om det är sannolikt att det är en mans spermier antingen genom en insemination som vi pratar om eller samlag. Vad, vad tycker du om den här regeln liksom att är man gift så då är det lugnt, men är man inte det då måste det liksom fastställas. Jag har ju faktiskt en kompis som du har träffat också som tyckte att det var kränkande att han inte automatiskt räknades som barnens pappa då. Mm. För de var bara sambo, de var inte gifta då. Jag kan ju tycka att det är väldigt omodernt att bara för att man är gifter så skulle de plötsligt lita på att det ja. man säger är sant. Mm. Men för att man inte är gift, då litar de inte på en. Nej. Och för att man då skriver på ett papper, så då litar de på en. Så Så mm. det är nog något sådant här gammalt förlegat som hänger kvar. För att det finns ju... Alltså det både och. Bara för att man skriver på ett papper så betyder det inte det att det stämmer och är sant. Och bara för att man är gift så betyder det inte det att det stämmer och är sant. Så egentligen då så skulle man ju alltid ta ett DNA-prov. Mm. Alltid. Men det är dock det också krångligt. Ja, och här är det ändå ett bevittnat... Så då måste man i så fall, om man ska eh, lura någon, då måste man få med sig någon som är med på det. Mm. Nu när vi pratar om den här faderskap och moderskap så tycker jag att jag kan få dra mitt roliga skämt som jag skämtade med mitt ex Anders här idag. Ja just det, i chatten där ja. Mm. Ja vi har ju en chatt, vi tre då, Anders, Martin och jag, där vi skriver saker som har med barnen att göra och så mm. hade du frågat ifall... Du skulle köpa linser till Yvalin. Ja, Och så hade han svarat med någon sån här slags rolig, inte i men någon större som nu när man har gjort den här uppdateringen, ja. så grejen på iPhone så kan man skicka sådana. Och så skrev jag tillbaka, ja, jag ser att du har uppdaterat. Och då svarade Anders, bara, ja, jag är ju modern. Mm. Och då svarade jag, nej, det är ju jag som är modern. Ja, just det. Snyggt. Det heter nog något speciellt. Två ord som stavas likadant, men betyder olika. tror du att du visste vad det hette Nej. Men jag har hört jag hade som det. hade Peter Börj som vetat. Ja. han vet kanske vad två ord som betonas olika och får olika betyder. Heter det homonymer eller något? Tomten och tomten, stegen och stegen. Men var, är det inte detsamma som modern och, modern och modern då? Ja, kanske. Heteronym och homonym. Det är någonting språkligt. Vi får googla på det. Nu är det så heteronym igen. <laughs> var inte så heteronym hela tiden. Du måste jobba med din... Och vad heter det andra? Homonymitet. Ja, kan man bota homonymitet genom att gå på kyrkans vardymma? Absolut. Minns du den skandalen som var när det var någon präst i Halland som sa att han skulle bota en persons sexuella läggning? Nej, jag minns inte det för det måste ha varit på 1800-talet och då var jag inte född. Nej, Men du det, var ju det däremot. Det var några år sedan så gjorde uppdraggranskning tror jag det var gick runt och frågade präster och, och där det var en man då som berättade att han tyckte det var jobbigt det här, att han kände en dragning mot, mot andra män då. Och då skulle den här prästen hade en lösning på det. Vad taskigt, han vill kunnat, ju bara nej. hjälpa honom. Ja, men ändå. Luras på det sättet, mm. dumma uppdrag <laughs> Jag tror att det är dags att avsluta det här avsnittet. Vi har alltså haft de första sex paragraferna av föräldrabalken de fem som finns kvar och den sjätte som är borttagen. Och nästa vecka så blir det nya paragrafen. Och vi har också haft en vansinnig för och emot improvisation med vissa drag av rollspel. <laughs> där vi har försökt att sätta oss in i både den biologiska föräldern och den bonusiga föräldern. Och så har vi lärt oss att det finns folk som vanemässigt inseminerar människor. Ja, <laughs> just det. Vi hoppas att ni fortsätter att lyssna. Om ni saknar några gamla avsnitt så finns alla på Castbox. Det är både en sajt och en app. Och vi finns ju även på Spotify om någon hellre lyssnar där. Och om ni tror att det är enkelt att leva med Martin så är ni välkommen att försöka. <laughs> Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Alltså vi måste flytta tillbaka, vi kan inte ha det så här Det känns helt spegelvänt och konstigt Men vi kan bara byta sida Men jag sida. håller ju liksom mikrofonen i fel hand Jag lutar mig åt fel håll jag Läser åt fel håll Allt blir fel, hela det här avsnittet kommer vara helt fel Ska vi köra det baklänges? Åh, <skratt>